Cumprimento a minha diretora, os colegas vereadores e todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra, neste momento, acompanham através dos meios de comunicação. Quero dizer que foi uma caminhada muito bonita, que foi uma caminhada que não foi fácil, foi cansativa, mas quero aqui agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra chamaram o Nelson e a Cirlei para conversar, nos ouviram e, e entenderam que o nosso projeto, neste momento, é um projeto bom para Taquara. Quero agradecer e dizer a todas as pessoas que, terminando a eleição, nós somos prefeita e vice de toda a comunidade no próximo nos próximos quatro anos, e isso, tenham a certeza, o trabalho será voltado ao bem comum com muita seriedade. Quero também... já dizer à comunidade que fui convidada no dia de hoje para acompanhar o deputado da Alciso Oliveira até o nosso Hospital Bom Jesus e fazer a entrega de uma emenda de 120 mil reais. Acompanhei o deputado, alguns vereadores, do Demo, vereador do Democratas eleito e alguns vereadores do PSB e fomos muito bem recebidos pela direção do hospital Quero deixar registrado aqui neste momento que acompanhamos obras importantíssimas dentro do hospital e vimos um retorno do financeiro que está entrando lá e isso deu ânimo ao deputado para já anunciar algumas emendas novas para ajudar a saúde em Itaquara e o hospital cada vez estar mais fortalecido para o atendimento de toda a nossa comunidade. Isso me deixou bastante alegre. Quero também adquirir a comunidade de Ilha Nova, que está com um problema sério no abastecimento de água. Fizemos uma visita, Nelson e eu estivemos lá, e eles estão recebendo água de caminhão pipa. E nós... fizemos já um contato com o deputado Elton Weber, que se unirá ao deputado Dalsiz Oliveira, para a gente tentar fazer a perfuração de um poço artesiano naquela localidade, com uma profundidade de 400 metros, para que haja condições de terem água lá, porque a situação está bem difícil e a comunidade está muito carente, ficar sem água é muito triste. E as pessoas de algumas casas, estão sem água, inclusive, para o uso doméstico. Isso é uma grande preocupação, e nós já estamos tentando, junto ao governo do Estado, uma solução para este problema. Quero também dizer que fiquei muito alegre hoje pela manhã por constatar da diretora Marisette a questão do troco solidário que leva a o troco da saúde para o Hospital Bom Jesus, e ela ter mostrado que com o último valor que foi arrecadado nas caixinhas, ela conseguiu fazer a aquisição de três cadeiras novas para a aplicação de medicamentos nos pacientes do hospital. Fiquei extremamente feliz por saber que foi um projeto, foi uma lei que nasceu de um projeto meu, e isso me deixou muito alegre. Nosso hospital se equipando com as moedinhas das caixas. Então, toda a comunidade que me ouve neste momento, se vocês olharem as caixinhas, Façam suas doações, o recurso está tendo uma utilização importante e voltando-se para atendimento no hospital da comunidade com um conforto um pouco maior. Três cadeiras estofadas, confortáveis, utilizadas para aplicação do medicamento, adquirida com através das moedas do programa Troco Solidário, uh, o troco da saúde que vai para o hospital e o troco do carinho que vai para o uh, Larpadilha. Uh, importante uh, referendar que a união traz resultados, então que nós tenhamos sempre união na busca dos propósitos, que a gente estabeleça sempre a boa política, a política da força nos resultados, a política da união. Nós temos um pleito que terminou e agora nós temos uma cidade para cuidar, que todos nós tenhamos o mesmo direcionamento e que todos nós tenhamos o mesmo desejo de ter uma, uma cidade bem organizada, uma cidade bem administrada, uma cidade onde a municipalidade possa ter orgulho de viver. Eu quero parabenizar aqui todos os colegas vereadores, independente do resultado, é uma árdua tarefa, é difícil, mas parabéns aqueles que buscaram a eleição e não desanimem aqueles que não conseguirem, porque a história continua e todos vocês têm um papel importantíssimo aqui em Itaquara pela história de cada um. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.